بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبْتَبْتُهُ اَيْ رَبْتَبْتُ الْمُخْتَسَرَ نظمیر راجو بے پده مختصر تا یعنی تلخیص المتاق تا وَرَبْتَبْتُهُ تَرْتِبًا اَقْرَبَ تُنَاولًا اَيْ اَخْزَنِن تَرْتِبِهِ اَيْ تَرْتِبِ السَّقَاكِي اَوِلْ قِسْمِ السَّالِسِ پده کی مصنف یو سفر فردا د ترتیب اکرطناولاندې اکرطناولاندې ان مطلب د اذر د বস্তু په اعتبار سره د ټولو په اعتبار سره د ترتیبای نسبتر دوبېز او د نس دې د چاند ترتیب د سکاکینا یا د ترتیب د قسم زالیس ترتیب هی دمدغه اگر ذکر هوښتا په پدې کې اضافه راغلی دی ترطیب مصدر پل فائل تربطه جی سکاکی رئی ایخ پل مفهول تربطه جی کسم سالس ده ترطیب السکاکی ترطیب السکاکی کسم السالس دار اللہ بیا مفهول لئے دوئی من ترطیبی ای ترطیب السکاکی کسم سالس ده اضافت المصدر الفائل او ولم اداله فی اختصار لفظیهی تقریباً لطعاتی ہی و طلبن لتخصیل فهمی احنا طالبی ہی دیکھ مساندہ خبر اگئی چو لبس کی انتہائی میں اختصار نہ لکڑے ملامہ خطیب کا ذوینی میں انتہائی اختصار نہ لکڑے بذیتا لبس کینی اگر دو وجب ہے نئی دو وجب دا چو تقریبا لطعاتی د دبارت نزدین کولی دیدی کتاب لطعاتی د یو بن نجا مستو نلپارا طالبانی دیور بن, بن نزدین عالمانی والی ده پرده دا وست د کولو دیونه دي که ما انتهي اختصارونه کړی نيي دغه اختصار چې هغه سره د ټک ته د شي او د کتاب نه په اړه د ټک شي کوله او د کتاب نه په اړه شي خاص نه اذن وطلبا لتحصيل بل على طالبيه بلدي دغه اختصار نه نه زموږ نو کوو ته چې د دې آسان کم د دې کتاب ته طالبان روانه تلخصه په او به شارح خبر کړی چې دا تقریبا د مفمول دی ولوم مبالغه او ما مبالغه وروړي په خسر دی د دې کې تقریبا شارح وايي مفمول مفمول انه مفمول هونه لماده فارزه اعلی فن تضمن هما انه مبالغه چې مبالغه ای دی چون کې مفمول هو د فعل نه په دغه پرلاري کې نسبته پر رازی نو دی وجدان متضمن دی أغلبات تر کړو او دی اړ طر مبال اقتصاار دکه چې مبانور اقتصاار ک اقتصاار مرووفي طرته مبال په اقتصاارما مبال د ختتصاار کےې تقریبا لطعاي اتنا دپارده وول تخیص اوطلباً د تصيل بهمی ا طالبي او دپه به طلب او تصيل د په لدي پهطالبانو دبان دی زما رالي ور تبته فی اختصار لبزیهی کی و تعاطیهی کی کی طالبیهی کی ندوی دا بل مختصر تراجی دی اگر مختصر نمرا دل تک تلخیص نمتاح با اللہ ما خطیب تزین دی مقین باو جنگت ساموز امنا شوی دا مختصر نمون مختصر المعانی لبس قویلی مطمئن مختصر لاشی تلخیص نمتاح دا مراد تلخیص نمتاح مطمئن کچے مختصر لاشی دا اگر مراد اند په زمانه یو او بلدا خبره کی چې شارح دا خبره کوي چې دا وسب د مؤلفه کو چې دا مختصری د مناکحت او صحن الناخذ د تاریخ په خبره کې تېر دی نشته حاشفه د نيشته او تاکید هغه په کې نشته په دې چې تاتین چې په حاشفه سره تاکید سره په چنټور سره په خپل باندې راځي په دې باندې د مختصلمان هي هذه المسائلات التي تقسيمها تقريباً ما تنبعها بأراضي أي إجازة اختصار أو تطويل بأراضي من الترازين إن شاء الله موينش. ولا تطويل في شيء من اشتري تطويل بديك ولا حشو ولا ولا حشو عن كما في الكسم الثالث وعذابت إلى ذلك فوائد عثرته وظوائد لم أغفر کلامی احدیم بالتصریح <سؤال> و باقلاب الاشاغ دیلی ہے دیکن مساند دا خبر که جی ما صرف تلخیص دیکس مثالیس نا دیکھ رئی بلکی کنور پا کتابیون دا کوم کی سپوائی دی ناغمیم جمع کری او درام سا زواید دی شاگز ما دا درپا دی اگر دی چاپا کلام کنے سرحاتن ذکر دی انے اشارتن ذکر دی اشارتن مطلب دا چی دا کلام دا پا خبر پخمی تبت تخلي اگر چي مقصد نه مطلب ثاني دي کله قسم دريك اسمي او د مثالي شو یو نور کس دايد تل قسم یو د نور کی شو انور زوائد شو هغه مصنني زمادر دره دي مگر دري وله فوائد مجموعه واجب دي لګر کلمذکورې ميں کوايد فوائدن ذا ازبت الى ذلك فوائد ما ذکری ذي ذران فواعد دا سی فواعد آسر تو ای اطلاع تو ازمو تلشین پو کتابی نو دو کم کاری حب دی فواعد وانے ای علا لم ازفر لم افس چیزنی کابیاب شیپی کلام احدیم بالتصریح فکلام دا اچھا کی صراحتا دیهاب پتک زواعد وانے ولا بالاشارتی الیها نپا اشاره سرا الیها تی زواعد وطا اشاره سا مطلب بینی کولا کلام وهم دا چمیدی کلام دے کون علا وجہ ان پت ممكن دي تحصيل ذي زوائد من بددي ده كنانو ايند الطبيعه طبعا وان لم يقصدها اگر چه مصنفين دا کسګره نه کړو پر بسي اخر د کتابه او تسميه ذکر کيږي لري ما له تلخيص المفتح کې حاضر شارح ويدا ولزکه کې هده چې جون کې لمفتح تلخيص نو دديده تسميه مدید امن چهید د معنی سره برابر شو معنییت برابر سره د دې کتاب ته تلخیص پروت دی د کتاب کې مدید امن د معنی سره برابر شو سميت او معنی په بدل تلخیص ملته تلخیص ملته د کتاب کې اسمو د مطابق چې سم دي معنی هو د معنی لري سره د مختصر امر تلخیص تو برخل صراحه الله و انا اسل الله بد صحت حال کې سميتو کې تو زمرد الحال وان اسال الله حدا ته حالي او شارح بووي چې دا اني را مخکې دا جمله اسميه او غرزوله حاليه مدا دې دفتره او کو چې دا او او غرزي دا ان شاء الله رس تفصيل ورا شي چې جمله فعليه دا جمله اسميه دا فعليه به خپل کړی په اسم نمازي دا مزاريه دا مازي مزاريه خپل کس کور کې په توګه دا کس نما منفيده مسبقه ندکه فعلي شو او دا اسميه شو بلې ټول اقسام کوم دا و په کار ده په صورت د حاليه کومنن په کار تفصیل زارا بانده خدل تو دم رضان فویک ہے چشاری دا وہ دا حالیہ گرزول مقصودو نجملے اسمی ایک رو دا جملے اسمی دا پارا اغاچ حالی نوو پکار دے وانا اصر اللہ حضر سوال کم دا اللہ تلانا پدا سمیتو مانونکی خدلی دا پدا انا اصر الله حضر سوال کم دا اللہ تلانا قدم المسائلہی قصداً الاجا لولی الحال من فردنہی این پار اسال الله ان نفح به لان مصدر کہ او ينفذ له معنا د مصدر او د مقول سانی د اسلوبه ما انا الله ان او د الحال او د منفذ ه مقدم دته حال نو اصل الله ان به من ضر له مانو کی کوم د د نف به د کی کا فرصت را پتہ فضل دا اللہ تعالیٰ نئی من این فعبیه او بحاظ المختصر مراد تلخیص دے کمانا فعبیس لیهی سنجھنا پور اللہ تعالیٰ دی پر سلسرہ اصل نم راد میں ابتاح شو یا کسم سالش شو. وحو المبتاح و بالکسم سالس منہو یا کسم سالس منہو اصلا دا, دا, دا مفول لہو دے انہو دا سوال علیکم اے انہو دا اللہ ا کوون گید دی دی ولید دی دی کوون گید دی د دینہ دی یا مالک د دینہ پی رو هو حسبی او دک الله تعالی جدی محسنہ زما محاسبه کوونکی او کافی او زما لپاره کافی دی حسبی زما محسن د زما لتر په مو محسن دی ینه زما د طرفه کافی دی د تفصیل او نعمل وكیل او سبه ترين کارساز دی شرح دېګه د خبره کی شایر خویچ دا دا عطب یا دا جمله نده با جمله بانده دا عطب دا کبیری دا, دا مفرد نده مفرد بانده که پا جمله بانده شنو مخ جمله هو, هو هزبی و نعم الوکیل هو دا جمله شوا هو, هو با یا و نعم الوکیل والله مخصوص بالمدخب با تروبا سی دا دام جمله شوا عطبن عطب. امم على جملت و هو حسبی و المخصوص و مخزوف و امم على حسبی و حسبی بانده دیم نبیه داسی دیم هو حسبی و نعمل وکیل و نعمل وکیل دیکھا بید آتا بمفرد نشو ف حسبی بانده ف مفرد بانده دیز ایک لگم تت سامو دیم اے و هو خدای ته بیل د جمله لپاره یا دا وګه دا چې کوم تعبیر د ورکړې دا ته بیلې د اڅ چې کوم د تبې دات د جملې نشي په جملې باندې نو د کوم دغه دی هو حسبي او هو نعمت لوکین آیا دا صحیح دی اوس تک چې ګر کول ته ضرورت نه چې هو حسبي او نعمت لوکین بل سر په بجانې په ماته باندې کې نو مکتبو بجانې په ماته باندې او دغه کوه ا په بجانې په ماته باندې ښه دی او نه تاسو سلام کوته په اشاره په دې باندې او نه کله چې کانديانو څرحت به جانب مناطقه نه دی کله په جانب ته هر مخصوص او مخصوص په دې چې پرزير وړاندې کوي هغه څنګه دی چې کومه غوښنه مال وکیل کې مونږه مقدر راو غاسو هغه دی په مخصوص هو زمين او به شارح حواله دي په اړه چې چونکه دا كله جنم منقول نه صرف صاحب دې مرتاح نه منقول نه مسند خو براءة کی دعوی حواله ورغی علامه سره بهې صاحب المرتاح بغیره په نحوه زیدن عمل رجل ته کې سراحت کله چې کې دا زيت چې دا مخصوص به المدره رسره کله چې زور ور پېښته اخرې کې ومساله چي واله کله تکبيرين قد وقف الانشاء علی الاخبار بضواله دو صورت مبانيكه به کبيلي د عدد د جملې نشي به جملې یا د کبيلي د تکبيلي د مفرد نشي به مفرد ماته د انشاء کله شوي د په اخبار باندې د خبر د په انشاء ناول خزان پهل په کار دي چې نشاسته خبرسته وي یو همګاټه څو څانګې لري په امریکا په دغه د غارې سره بزن په یوه کې ته انشا معنا یو شی ایجاد اپکيزه او کذب سره متصبیقې یو خبر کې د مخ کې نه خبر ویلوه کی وی له شې متعلق خبر وي نو خبر اپصدق او کذب سره متصبیقې چې چکم کلام محتمل دصدق او دکذب وی اصلا احتمال لري ای ته خبر وي چې کوم ایجاد او انشاوی دکیزه او د سده خبر نلري نو اگتا انشاوي لکي او چې کوم لري د سده کا دکیزه به احتمال خبر وي بیا دلته کې نعمل وكيل دا په معنا کله وكيلي شي نو دا په د انشاوي وژتن کې دا سکيږي چې شي خبر ظاهرنه په معنا د انشاوي او کله انشاوي په معنا د خبر وي دلته کې حسبي دې په معنی دا خبر ګرځولای شي الله زما د پرکافي دې خبر شي او نه عمل وکیل کې الله کوو وکیل ته زما د پربه ترين احساس شي وایي کې په نو دا انشاء شوا نو دوی په خبر باندې نو نه مختلف جواب ندی دا جدا من جوابونه منو جواب په معنی یا الله زما د پرکافي شي یا الله زما د پربه ترين احساس شي یو جواب دین دوڑا اخبار دی دا اللہ تعالی دو صفات دو وقالت چی بہترین وکیل دیو بہترین کیف کیفائید کون کلے دوڑا اخبار شو اکیو مانن چی مانن انشا شي او بل مانن خبر شی نبیہ جواب دا دے چی پکلت تقدیرین بانن راضی بنا پر تقدیرین راضی چکم د قبلی دا هټب د جملې نه د په جملې باندې ځکه خبر او انشا د صفت د جملی دی او چکم صورت کې د قبلی نه هټب د مفرد نه په مفرد باندې په صورت کې د اشكال نه را او بنا برتګيره جملې دا غینم جواب کې دي چې وہ هو مقول فی حقه یعمل وکیل دا جمله خبریه شو او هو حسبی او هو مقول خود درنه اسان جو عبدانی چاتهب ان شاء الله خبر باندی لسنا اجازه نه قران کې الله تعالی ویلي ریسمن الله وانا الوکیل بس دا کافی حجت دی په جواز باندې زکه چې هر کلی یو یو قاعده او قانون هغه او خلاف اوشه په قران کې نیوم وایي چې د کفسیخ د ځکم قران استعمال شوی هغه قاعده او قانون د سر صحیح نه دی چې کم الفاظ قران او حدیث کې څنګه له عرف فصیح اگر چي ټور عربه داغي د جيبه داغي د لفظ مخالف شي نو هغه لفظ غیره فسیشه دا تسیش چې کله قران کې استعمال شو نو دا د جائز دی او دا صحیح دی اته د اته د انشاء په خبر باندې هغه ناجائز نه دي ځکه قران کې راغلی قران هغه د ټول افصح اللغات ده فصیح اللغات ده فصیح جيبه والے نو چې کله قران کې استعمال وکړي دا استعمال جائز دی ورنه کې ولا سينه انګار ټولنه لوی حجت تحسبنا <متحدث> الله ونعم الوكيل مستنا <متحدث> الله برډه